Bueno, baixamos un pouquiño a música de sintonía para, pues, para presentar o programa. Este programa eh, que é a segunda eh, tempada, non? É a tempada 2425, 2024-2025. Aí estamos. Eh, os que compoñen este esta, este programa son pois Xulio Coussel, Armando Fernández iñez va a deleitar con esta con esta música con esta música y también casnosas actividades en no, no, novidades informacións É cousas interesantísimas que todos vosotros Vades a disfrutar con elas Unha primeira vai a ser noticias de Que nos chegan dentro uh -huh. Galicia Por exemplo dentro da Fundación Vicente Risco Que Celia Pereira Porto nos aporta Con moitísimas ocasións Que mm, acaban de publicar precisamente As bases para o novo concurso De Premio Vicente eh, Risco De Ciencias Sociais o 29. Sí, señor. Un curso nada menos. máis sen nada menos. Que, que está xa publicado na, nas redes e eh, que poden poñerse en marcha na páxina web de Vicente Risco, da páxina web de, de, da Fundación Vicente Risco Alain Galleriz. Bueno, queridos Ointes, vamos a poñer un bocadiño de música que temos no outro lado, o eh, outro lado esperando xa alguén, alguén para poder convidar a primeira. E eu Ointes que tamén pois pues, andan vale. por aí esgrabellando. Darlle benvida, moitísimas grazas por estar des aí pois cun pouquiño de música para entetar o programa I Vámonos ir a Ribeira Sacra, que vale. es la mejor tierra del mundo. He estado diciendo esta canción, ven. ¿A quién vamos <ríe> a asegurar? Tar... Vamos a hablar con Marta González, de vale. Olivareiro, que o un no... hombre que tiene aceite. Ajá. Que la, pues, él es fan aceite. Vamos a la, ven. Que vamos a falar con ela Así que, muy buenas tardes, Marta. Hola, boa tarde. Boa tarde, bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. Y felicidades por ese trabajo que estáis a hacer extraordinario Rel relacionado precisamente con co ouro. Pues... Dice, <risas> dicen, ahí los galegos y algunas, eh, o ouro de Quiroga, ¿no? Sí. Sí, hay un de hecho hay una un, un bueno, un unos dos colleiteiros de Iquique que teñen o nome do subaceite aceite así ouro de Quiroga. Ah, olivarei, sí, sí. oliva... Re, o, oliva... Eh, oliva o, es decir, esas olivas que son de dúas clases, según teño entendido, pero que o mismo que, que son tradicionais de ahí e eh, que empezaron dende de hai moitísimos tempos. Parece ser que os reises católicos deixaron vos po, poñelos desde de principio, non? Sí, sí, sí, bueno, despós quitaron, non? Bueno, o caso é que a... a as especies mansa e brava son as que boscolleitades últimamente, sí. non? Si, sí. na bueno. maioría sí. temos, temos tamén das outras, bueno, do outro tipo de, de sí. aceituna, como pode ser a ou igual, sí. pero bueno non mezclamos a aceituna hora de facer o aceite co cual uh -huh. facemos dous tipos de aceite uh -huh. un solo mansa e brava e uh -huh. outro solo multivarietal das outras Claro Das outras clases, clases non? Das outras variedades. Pero o que, o que vos está traballando é recuperar precisamente a esencia do que se facía nun principio, que eran eses dúas, a mansa e a brava, non? Esa, mayoritariamente, ese é o noso oh, sí. objetivo co que non se Exactamente. Claro, claro. Bueno, eh, eu queria xe preguntar, ¿cuánto tempo levasteis traballando nesas, oli eh, nesas oli olivas? ¿Cuánto tempo levasteis para criar esos árboles? Eh, bueno os, eh, os olivos que temos de brava e manxa ahora mismo en producción eh, son olivos centenarios que dos nosos uh -huh. antepasados, o sea, non son os antepasados non son dos que plantamos uh -huh. nos, nos temos plantación feita ahora por nos pero bueno ese cinta non están en producción eh, uh -huh. ou empezan ahora uh -huh. porque eso, bueno, un olivo máis ou menos ten, para dar producción máis ou menos Eh, digamos, un, o que se dice un pouquinho de producción sí, sí, sí. Ahí, ¿no? sí, sí. vale, o xexa sí, que recuperaste eso que estaba ahí de antigo, dos vosos bisavós uh -huh. e eh, outros máis, eh, eh, sí. porque claro máis de 100 anos, algún deses, deses <risa> árbores, lóxicamente tiñan que recuperástelas quere dicir hm mm, en valor a, a podalas eh, e, e outro eh, cuidado de limpar o terreo por alredor todo Fe, eso exactamente sí, sí, sí. exactamente, <risa> exactamente. dos do silveiros eh, eh, bueno, entonces eh, familiarmente convertisteso esa produción en unha empresa familiar digamos uh -huh. que, se, que, que se chama precisamente ol, olivareiro non sí exactamente O olivariro uh -huh. En Quiroga, está directamente en Quiroga, non? Si, sí, si sí. sí. Tendes unha página sí, que, A ver, eh, nos, nos hace de estar en Quiroga Pero realmente eh, O que a plantación eh, Os olivos que recuperamos Están unha aldea aquí ao lado de Quiroga, nada, dos, tres kilómetros sí, de Quiroga sí. Que se chama Sequeiros Bueno, que que kiroga directamente, digamos <risas> que, quiroga, que sí, claro, seré kiroga. Claro que si. Sí. Bueno, o caso é que eh, levades xa un tempo mm, facendo produción e eh, tedes mm, moita demanda ou o que A pare? ver, vamos tendo tan estamos abrindo moito as espectacias porque o certo é que levamos 2 anos con unha produción bastante laisha por las por las condiciones bueno climatológicas uh -huh. eh tuvimos año pasado tuvimos un corrimiento de flor cuando estaban sí, sí. en plena flor Carai. eh después claro eh el campo le do que tan que é impredecible o sea no podemos Claro, claro. Ter, sí, sí, eh. arriesgar o tempo que faga Eh no es algo que no podemos evitar, los elementos de la naturaleza. Sí, sí, señor. A terra é o que é, o tempo ben como ben, e moitas veces hasta resulta que algunha xiada tamén é capaz de escarallar algo. Digo, sí. perdón. De, de... Sí, sí, sí, <risos> sí, sí, bueno. sí, no, sí pero sí, así, así. <risos> é así. Bueno, é que é así. En galego decímolo así. Bueno. Así que sí, sí, sí. Eh, tamén vendedes a certos restaurantes, non? Sí, vendemos a eh, algún restaurante que o usa ¿Eh? na cociña e eh, eh, tamén a outro restaurante que o ten para poder comer o sea, meterlo, Come. pa poder comercializarlo moi ben, sí, muy sí. ben. Eh, eh, precisamente nese restaurante onde se comercializa o aceite culli no eu É cerca <tose> de Fonsagrado <tose> debe Sí, perto de Fonsagrado, según parece, este <tose> grande. Escoita, Marta, uh, sí. tendes unha página tamén Donde poden os nosos ointes ou algúns interesados meterse para poder pedirvos para uh, sí. algunha venta online. Sí, sí, sí, por supuesto. Están ali os nosos contactos. Na nosa páxina www.olivareiro.es. Muy bien, pues... Estupendo, pues, hombre, más claro, ¿no puede ser? Oh, eh, eso. <risa> Yo no me do aceite. <risa> no. www.olivareiro.es Muy bien. Exactamente vamos unha, querían pedirche unha cousa que me parece bena, vos seguro que tendes probas de cada unha hai catas de cada, cada colleita pero quizáis eh, dicilo familiarmente eh, hai algún que, que, que ten máis cariño co outro vos como, como traballadores de iso non? eh Bueno, a que te refieres? Aos dous aceites, exactamente. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. sí a ver, eh, o que multivarietal que é das, das aceitunas pois, máis da arbequina, picual, cornicabra, manzanilla, un pouco do, da, da que hai máis que non é tan exclusiva, É moi similar pois os aceites que tedes vos eh, por aí uh -huh. na, vosa bueno, máis que na vosa zona, na zona de, de Lérida, sí, e, aí, sí, que tamén sí. hai moito aceite, sí, eh, sí. E, e tamén os aceites do sur. O uh -huh. outro, o que é mal que é, o que nos consideramos autóctono daqui é moi diferente, o, sea, o seu paladar é diferente totalmente. Uh -huh. Bueno, pero, ese, pues sí, hay o sea, un poco más de cariño Para es, para eso que llamamos, bueno, que llamamos catalas hay, hay otros que no somos catalas, también lo llamamos Ese pan, pan, pan con, <risa> pan con tomate, pan con tum, pan amb tumaca que, que llevo tan sí, dos sí, sí. gotiñares de aceite Aceite bon sería ese bueno, digo a mí Sí, sí Ese bon. pa, para sí. eso é es buenísimo A ver, os Nosos aceites Más que nada son para consumir en crudo sí. Sí, sí. O sea, Para cociñar no, Para cociñar non no, Pero salen un pouco Quizás un pouco forte ¿no? sí. E aparte non, non sei sí. ou é, Non sei exactamente porque será, Fai moito fume eh, ¿vale? bueno, bueno, Por eso despois é tan bom Posiblemente, sí, seria iso. No, sí, pero fai, fai moitísimo... O sea, si tú botas unha... Un, bueno, unha sartén, unha sí, bueno, sí. cociñar eh, de plantación, sí que é cierto que que fai moito fume. Sí, fai, sí. Fai sedenso no, no aire. Ah, en cambio, eh, eh, el crudo sí. no. El crudo é un aceite... Bueno, sí, sí. para un es espectacular. Eso, por eso tampón. Por es ese eu dicía que a mellor forma de disfrutálo disfrutalo, bueno, din os catadores, non sei, eu entonces a mellor forma de disfrutalo é precisamente Pan Am Tumakat, e dúos gotiños de aceite que bueno. é, a, fai que esa natureza se perciba máis, non? Si, sí, a min, por exemplo, gustame moito, probalo quando, é simple, eu digo a todo mundo que me pregunta, digo, eu quando provo, quando, bueno, temos a primeira cosecha, e eh, tras uh -huh. un pouco para probar, a ver como os casteanos tal. A mí, por ejemplo, encántame probarlo con huevo cocido, Ajá, con cocer, cocer un ovo, botar de unas aleas de, de sal y botar de aceite. Y a mí, para mí, es una prueba, no sé, favorita. Genial, bien? ¿no? Ah, claro, si si si, exactamente, pois pues, os catadores fan sí. cada un ten unha, o seu xeito e súa maneira. A mesmos catadores de viño tamén dicen que, que despois de de, de, de saborear uh -huh. de, pa, de paladear un, un calquera caldo, pois pues, eh. eh, limpan a boca e eh, colle eh. un un, unha mija de pan para limpar para para aproveitalo sí, sí. mellor. Pois pues, esa esa técnica que tú dis, aproveitar un un ovo cocido para botárlle eh, esa gotiña de aceite, seguro que o mellor hasta sabe mellor o ovo. Hombre, oh, <risa> a min <mí>, si <sí. risa> <risa> pero, pero, pero si sí, gustame moito provalo con, con ovos, non sei por non... sí, sí, bueno, non sei, sí, unha sí. costumbre. Vale. Bueno, coa, a colleita deste ano mmm, estaría de la xa máis ou menos visualizada, ou non? Sí, se si non cambia, esperamos, a ver, non podemos facer unha sí. valoración, porque sí. porque moi complicado, porque cada ano, dependendo uh -huh. das últimas semanas, de como sí. veño, vamos, do clima, non das sí, sí. da, da semanas, en sí, si, non do clima que faga, eh, pois a eh, aceituna, pois, ou colle máis... Forza. Eh, o colle máis mm, aceite ou menos eh, influe sí. auga, influe o frío influe uh -huh. un montón de cousas uh -huh. entonces eh, pero vai ben sabemos, sí, a ver, hai aceituna o que non sabemos como vai eh, onde influe sobre todo rendemento o rendimento o sea, a veces sí, sí. con 5 kilos de aceituna faz un litro de aceite e outras veces necesitas 8 ou 10 Vale, sí, vale. Entonces, claro. sí. que, que bueno, que se está criando, quiere decir que vai enjordar un poquiño, mais, mais ou menos, non? O caso é que de momento vese unha boa colleita, é unha boa visión, ¿no? bueno, pelo menos hai aceituna este ano, co ano pasado ¿Vale? en maio tivemos si o corrento de flor, claro. esa a estas alturas xa sabíamos que non había azeituna. Uh -huh, uh -huh. claro. o sea, que había, que non había, había moi pouca, non había toda que tiña que haber. Mhm. Uh -huh. Este ano, uh -huh. pois, pues, Gracias a o que haya quedado gracias, pois temos temos É decir que o tempo e a natureza vai favorecendo o que está des tendo e o que vades a ter, non? Lógicamente sí, o, sí. o que interesa é iso, ese aceite especial que que vós colleitades, que seguro que que vai a ter unha gran uh -huh. que, que sepas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, vades a ter moita sorte. Dígabol Digo... Ojalá. Sí, sí, sí, sí. Tamén facedes unha unha feira, non? Na que um, amosades os vosos produtos. si, sí, aquí hai unha feira, bueno, faise aquí nunha aldea moi cerquiña de onde temos nosas as plantacións. Bueno, aquí está todo cerca, tamén pertence a Quiroga e había un muiño antigo sí. de ah. pedra despois que iban co, co burro ah. dando voltas. Sí. Entonces faise aí. O que pasa é que este fixeron fixeron este ano bueno ya le varios años hay mm. este ano que ven quieren mirar de facela equinopogo de saca la dalí por no sé exactamente cuál es el motivo pero mm queren a sacar dalí eh, para facer máis concentración eh, máis hacia o, hacia o para que se acheo acheo máis concentración quizais claro pero non non claro é, sí. supoño que aquel o alío que hai é o muiño non ves nada máis que como un ave sobes pois a verdade é que te listo si outra facio <coughs> fogo que hai máis tendas mm. Eh, bares eh, eh poden, tomantes, eh, sí, eh, poden se poñer pues, máis puestos tamén aí o carón, claro que si sí, claro, sí, entón sí. poden aproveitar un pouquinho o tirón, supoño que irá por aí o asunto pero sí, tampouco claro. eso falan, que queren cambiar a vez e despois tamén poden vender outros produtos que eh, claro, derivan do, eh, do aceite tamén hai unha cousa que queria perguntar eh, particular miña <susurra> as As abellas axudan a, a, a polinización. Seguro... Aí tendes sí. eh, col, colmeas aí o corón para que, que vos eh, faciliten esa sí. polinización. Sí, sí, por aquí todo... Bueno, aquí hai moitísima xente tamén que se adica ao mel. Sí. Eh, uh -huh. E tamén estamos, bueno, pois son máis ou menos rodeados todo o valle uh -huh. de tenas colocadas de tal maneira que non se estorben unhas ás outras. Ajá, sí. Eh, eh sí, sí e si si caudamos esto. Ah, mira, pa que, eh, que... Pa, pa que te pa que teñan os seus hoco, eh, pa que poidan traballar ao claro. gusto. Pero é que é, é importante porque claro. é, é coñecido o mel de de Quiroga, sei sí. é moi moi moi valorado, y entonces eu dicía así, uh -huh. se si aproveitades esa ocasión para que as, as propias oliveireiras se vexan beneficiadas precisamente, porque as azevellas son un un ben extraordinario que compre sí. cuidar e que bueno, pues, facilita nos moitísimas cousas, non somente somel, senón outros produtos máis. Exactamente. Sí, sí, sí, sí por suposto. Uh -huh. eh, dan un servicio enorme á natureza. Sí, sí Pois, Marta, eh, xa nos quedan pouquinhos minutos, pero conviña que nos dixeres algunha cousa máis para que os nosos veintes... Que nos falaras das laranxas. Ah, por exemplo. que me... eh, Exactamente. <ríe> ta laranxas <risa> okay. deses que nos deixaron os reis católicos. Tamén. Aquí, aquí hai laranxas, aquí hai laranxos que están boísimos no peito, sé onde temos a a solidaridade, temos temos laranxos. están de verdad espectaculares. Carai. Pero. Que tipo de laranxa? Eh? Danse de todo, a verdade. Dalcelino, laranxas a suvas. Claro. castañas, o sea, temos un poquinho como un microclima sí. eh, eh, das un pouco de todo uh -huh. a verdad moi ben, a verdade é que é importante que, que se saiba que, que, claro. que os produtos, me parece que tamén as por aí aparecen sí. ¿no? sí, sí, tamén as cereixas, os figos os oh. figos negros vamos temos de todo, desfeito hoxe hai unha pilísima de fruta que, que, que non se dá nin consumido, o sea claro. que aí no sí. que a podrecen árboles, non nada, padillas, melocotóns, a verdade é que hai de todo, mazas. Hai pin de todo, de todo. Bueno, pois pues, Pois nada, repetir o que dicíamos ao comezo que vos estades traballando por algo importantísimo que é recuperar esas variedades autóctonas e eh, dar a conhecer ese ouro, o ouro de Quiroga que vos participades da, eh, ofrecendo na vosa página <coughs> na olivareiro.com <coughs> eh, Que non eres, eres ti sola, que familiarmente tamén traballa contigo o José David, non? Sí. Eh, exactamente, meu no, marido... Sí, sí. sí. Ya, que que nos fai algo de, de, de, de traballo, no. sí, sí. Esa fase de elaboración ten muitísimo que ver porque hai que darlle dar, dar, botárlle muitísimo de tempo Por certo, me parece a min que que quería che preguntar tamén, hai unha fase especial que a, a da poda que, que tamén ten sí. ten un, un, un traballo moi delicado, non? Sí. Sí, sí. sí. A verdade é que a conservación nós que trabajamos en ecológico as oliveiras, non o aceite. O aceite por ahora non non quixemos sacar o sacamos, non sello de ecológico, que podría servir exactamente, porque porque moemos, o sea, non en esas condicións, pero bueno, non o facemos, pero nós trabajamos en ecológico o que é a plantación, o que son uh -huh. as plantas, e non levam o único que tenen é desbroce, limpieza e poda. Claro. Entonces es muy importante para nosotros esa parte. Sí, a parte sí, sí. da poda é algo moi importante Sí porque ademais é moi delicada Vamos a ver, porque non, non é mesmo cortar Unha, no. pa, unha peça que, que sobe para arriba Que outra que está ao lado É, sí, é, é importantísimo sí, sí. Esa, esa, esa poda é, é un traballo Que ademais favorece despois a árbore Si, si, sí. sí, sí, por suposto É que de, tratase Xa non sei, é como solo como vía para a hora de, de traballalos mm. Sino que é a saúde da árbore mm. Claro, abril ou pechalo É decir, se si ten demasiadas ramas por un lado ou pola outra. É moi interesante, si sí, sí. Bueno, se... sí, sí, pois... sea, pues poder sacar sei que non se alimenten dela máis do necesario. Moi ben. Marta, que te agradecemos moitísimo a conversa que, que, que tivemos eh, que bueno. xa sabes, moitísima sorte, moitos éxitos nesse voso traballo tan interesante, tan feiticeiro. Vale, pois pues, moitísimas a gracias a, vos, a, por... Gracias por a, vamos... a ti. Un aperta. R Radiodio Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta Xada El programa de cinema de R Radiodio Samboy. Egos Novash, con Armando Fernández y Julio Cougil. Es un peixe. Un peixe, es un peixe, es un peixe. as redes da João as redeiras de Fisterra escriben tratados de química no branco encaixe das redes a casca de pino coseno caldeiro flue a resina cor de mell noitinha as redes dormen no pío en encascar se sabe os nomes terpenos, ácidos, resínicos trementina coñesen o pensamento das sardiñas coñesen o pensamento das sardiñas as redes novas brillan auga como leite na canada as sardiñas desconfían encascada a rede confunde-se con o leite divisible as sardiñas desconfían Ahora que las sardinas solen sin cargarse de otro esmallo La azul, verde, prateada Así, un peixe es un peixe Un peixe es un peixe De ti, Manuel, mariñeiro Vinquironista Lo que sabe las tuas manos cortadas por los vinquirons prenderon los tus pulmones, las tuas vértebras está por escribir a la punta de la alma la carraca asestosa y en cartas las curvas de nivel las profundidades de sus baixillos mandan los limpos de pescar rapantes la pequeña faneca tras la gente no sabe comer fanecas creen que hay peces pues Vamos ir da Costa da Morte. Vale. E vamos a falar cunha persoa que sempre nos dan nove eh, novedades importantes e interesantes, importantísimas. Venha, vamos alá. Eh vamos a falar con Pepe Fermoso. Formoso. Formoso. eso, Formoso. Hotel literario Bela Fisterra que el dirige eh, pois pues, sí. ten ten celebración extraordinaria. Ademais fíxenos partícipe dun traballo que estábamos escoitando de, de comezo para recivilo. Sí. Pepe, moi boa tarde. Boa tarde. Fermoso, xa me gustaría. Eh, extraordinario, extraordinario. De verdad que si. Sí. Ese texto e ao vídeo eh, pois para o Hotel Literario Bela Fisterra onde Marilara Alexandre que, que é a madriña temporal por, por cuarto por o cuarto ese María Viva, tamén Alberto e ademais participa nun traballo que, que, que vai a ser premiado eh, a máis foi elixido no, no festival, ese maldito festival, non? Exactamente, Maldito Festival é un certame Con prestigio que se celebra mm -hmm. En Albacete E mm -hmm. bueno, mm -hmm. a boa nova é que nos En principio presentámoslo Fundamentalmente por pan, por, por darlle maior divulgación O traballo, sabes Porque nos parecía maravilloso E entre casi 300 obras Que se presentaron de máis de 40 países Pois eh, non se pode decir que gañamos Pero sí que somos finalistas O sea, xa que estamos seleccionados Para a final Que se, se resolverá Se fallará eh, en novembro sí, sí, entre 11 y 12-7 de novembro sí, sí, tengo entendido un trabajo que además cada año célebrase con muchísima participación internacional y para nosotros eso, claro eh, imagínate la... Eh, o mérito, a repercusión e a alegría que nos supón, non? Saberse un traballo feito con todo o cariño do mundo, con toda a profesionalidade e o amor que lle poden dedicar a isto, pois xente como, pues mira, como Marilar Alessandre, que é a autora da, da, do poema, non? Como, como Alberto Pombo, que fui, que enculliu a idea, es que na trasladou xunto con Sara Prieto, que tamén fui ajudante de produción, eh, rendendolle homenaxe a outro grande de Fisterra, que é Alessandre Nerion, ¿no? es. ese poeta re, eh, que é mariñeiro e mariscador retirado xa, e que está atendendo, eh, facendo grande un pequeno espacio, que sí, é o Museo señor. da Pesca de Fisterra, que está no castelo de San, de San Carlos. Sí. bueno Pero sabes por que pasa todo eso? Porque falas con nos, cuando estamos sorte... No, somos talismanga tal, pues Como te imaginarás xa estaba encantado de falar con vos pero se si ese fosse o motivo falamos todos os días, si queres ¿eh? Por lo menos cada, cada 15 días ou cada semana <risas> Por lo menos, por lo menos. Bueno, A verdade é que qualquer momento que teñamos contigo sempre é interesante, é feiticeiro polo feito de que sempre nos comunicas cousas moi interesantes e moi importantes Hai pouco xa tiñamos previsto falar precisamente cunha cunha tal Carolina rubirosa que nos sí. deches a coñecer a cantante esa do Grove, que, que, que fantástica. pero maravillosa bueno. persoa é eh, maravillosa cantante. E fermosísima perso perso persoa eh? A verdade que dá gusto estar con ela E asistir a un dos seus concertos uh -huh. Bueno, pois pues, témola na carteira E temola na nosa ah. xenda Porque eh, a verdade que mm, eso, Non somente porque nos des a coñecer Couse, senón tamén que o Bela Fisterra é, é, é, é un referente para moitas persoas Que se dedican como mínimo Ao estudio, como mínimo A literatura, non? Uh -huh. Bueno, a verdad de es que pretendemos ser fundamentalmente un referente no mundo do turismo ben o turismo literario o turismo uh -huh. cultural, porque como ben sabe e xa vos anunciáchedes e divulgáchedes en moitas ocasións non só é literatura, sino uh -huh. que tamén é cultura en xeral, non? Aí uh -huh. temos feito encontros literarios encontros enoliterarios uh -huh. eh, eh, concertos, presentacións uh -huh. clases ma magistrais bueno, temos feito un pouco de todo non? e si sí que é verdade de que para non ser unha referencia moi importante que se nos estei en conta e que saiban uns artistas que co con nos teñen un, un epicentro cultural na, na fin do mundo, na fin da terra, na costa da morte. Claro, claro, claro. No, e ademais <coughs> Digo que é referente porque non sei se, se tende solicitudes ou non, pero, por exemplo, o, o ese grande momento no que Kepa Junquera estivo aí homenaxeado, ou un, un momento en que uh, o, os de Luar na Lubre tiveron aí ou Yolanda Castaño, cualquier, cualquier persoa que se precie na súa artistade, artistade, pois, Pasa por Vela Cisterra, non? E nos agradecemos xelo moito E como dixi, a porta está aberta para todo o mundo Que por certo non vos vou adiantar nada sí. Pero si vos vou... Bueno, si vos vou adiantar, pero non vos podo contar a exclusiva eh, Andamos a voltas con alguna cousinha Con Quepa Junquera ah, Que no que vaya por ah, diante, vale? Carai, eh, carai E ele moito agradece tamén E é unha cabeza que non para sí, sí. Por tanto, Quepa <risas> eh, Sempre promove Promove actividades e estamos uh -huh. aí dandoe voltas a, un, a unha historia que probablemente virá a luz, ou lo mellor dentro dun de par de mesiños ou así. A ver ah, somos ah, capaces de articular entre todos. Moi ben, ben. Perfecto, fantástico, eh, unha cousa extraordinaria. Esa ah, é unha cousa maravillosa eh? Uah. Non, non, Nada máis sen eh, nada menos que con Pepa que pega. Bueno, a verdade que el ademais agradece moito el sí. io equipo, non, as persoas que con el están, non? Ya... si, sí. eh, ti pensa que era unha persoa que xa tiña unha cabeza que o corpo sí. non lle seguía mm. eh, <risa> e agora pois pues, moito máis, non? Por tanto, si sí que é certo de que Eh, sigue tendo unha cabeza moi fluida moi ben amueblada uh -huh. e que independentemente dese de ictus que so está intentando sigue por intentando producir eh, pues dentro das posibilidades o que pode ¿no? uh -huh. e aí, aí estamos todos claro, e facilitando todas estas historias. Sí, hai e dando a coñecer moitísimas cousas naturais eh, eh do no sei, populares de de por aí, non? Eh, persoas que, que ademais empregaban uns instrumentos tradicionais é eh, que el mismo puxo en valor, ¿verdad? Si, sí, bueno, a verdade é que el él... Bueno, definir a Kepa xa levaría un, un programa enteiro, sabe? Claro, sí, claro Pero que sí. sí que eu creo que o segredo del é que é un artista 360 tan grande, tan grande, que como se sinte a gusto é rodeado de, de xente mm. e eh, sempre encantan os traballos corais, non? Ajá. Sempre encantan os traballos corais. Eh, eh, sem, sempre quixo que en todos os, os espectáculos houberan multitudes de... de de protagonistas, non el so, E eu creo que isto é es moi importante eh se si sobre todo se si falamos de un artista da súa talla. Uh -huh. Sí, sí, sí. E aportación popular 100%, porque busca uh, xente que, que, que bueno, que, que parece que están escondidos e son xente de un valor extraordinario. Me parece que hasta a Rale Academia Española ou a Rale Academia Galega deu conta de que um, algúns, entre eles, ti tamén, pois poñen en valor as cantareiras de esa zona. Eh, este ano... Um, este ano que ven, van a ser as que celebrarán o Dió das Letras Galegas. Sí, eh, ademais, eu creo que, bueno, eh, hai unha historia moi doce hermosa, non? Que eu creo que estás intentando compensar fundamentalmente esa débada de histórica caicas mulleres, non? Hmm. E eu creo que iso xa é un punto de partida moi importante a ter en conta non? Mm. e a maior é iso se si, si recuperas a tradición oral que muitas veces non quedou eh, documentada en ningún outro sitio pois eu creo que eso tamén é moi importante de centos e centos e miles de persoas que, que, que de algún xeito colaboraron dai están as, as escollas e, e os traballos que fan os artistas contemporáneos eh, visitando aldeas, visitando povos visitando a xente maior para recoller para recoller toda esa tradición e eh, que non se perda e eh, traela a, a, a, ao tempo contemporáneo, non? Claro, claro. Unha cousa extraordinaria que, que ti se t, t, t, t, tamén, bueno, ti te, e o teu equipo poñedes en valores, facedes que, que, que se dé coñecer. Por certo, ao, tú, a, tú, tú tamén te sei un programinha na, na Costa da Morte que onde falas en fronteiras, non? Sí, sí, de vez en cuando, eh, bueno, eu creo que <risos> Un, un comunicador nace, non se fai e eu xa tiña curiosidade periodística antes de saber o que era un micrófono e eso leveiro até as últimas consecuencias e para quitarlo mono ou para meterme un chute de radio eh, cada 15 días, pois facemos un falar sin cancelas aquí nunha emisora que tiven o prazer de inaugurar nos anos 90 eu creo que foi no 91 mm. se si non lembro mal, non? E mm. para mi é un una satisfacción enorme saber que a día de hoxe sigue funcionando eh, fiel aos principios de manter a, a historia eh, uh -huh. eh, manter a nosa lingua que é fundamental e sobre todo eh, abrindolle un, un novo episodio a moita xente que traballa a día de hoxe na radio e que nunca o faría se si non tuvera tocado non tuvera ligado de algún xeito con Radio neria no seu momento non para mi é unha satisfacción ver que hai multitude, bueno multitude non, pero moitos profesionais que desta comarca que sin ter estudios de, de periodismo non ter empezado os estudios de periodismo a día de hoxe se dedican a isto profesionalmente e non precisamente aquí eh, na Costa Ramos non en Galicia, sino incluso fora de Galicia e para nos eso, ou para min concretamente, é un grandísimo orgullo Si, sí, si, sí, teño constancia de que a escoita é universal, posto sí, que vais, sí. a través de internet tamén, bueno, as novas tecnoloxías fan fan briguerías non? e escoitante eh, internacionalmente Bueno, é eh, dicir, internacionalmente quizáis é excesivo non? o que si sí é verdade é no, que teño un, un amigo que viaxa moitísimo, moitísimo que é natural de Zeix é artista tamén mm. eh, un artista polifacético porque tanto lle pega a pintura, a poesía e incluso tamén a fotografía e a poesía mm -hmm. en, como está no estrangeiro a poesía en galego e en inglés ¿no? e no, no, él como viaxa moito porque trabalha con Iberia Eh, uh -huh. pois, moitas veces me escoita desde moitos sitios, non? E digo, mira, aí está xo anxo en todos estes puntos da xeografía universal, claro. <risa> claro, claro, no, no, é que eu teño é, el, escoito desde o aire, que eu... <risa> non, no, esco... teño constancia, porque ademais, despois esos en en podcasts e <risa> esos podcast claro. podense escoitar en qualquer momento e en... é desde qualquer de claro, claro, sitio. Claro, claro, claro, e a verdade é que a tecnoloxía ben, ben utilizada é unha, unha maravilla, non? Aí temos Spotify, por exemplo, que aí onde colgo en iVoox tamén, onde se colgan estes programas de, sí. de, de Radio Néria, concretamente estes Falar sin Cancelas, e moitos outros, e claro, se che esa liberdade e esa universalidade, onde que calquera se pode escuitar. Outra cousa é que depois o fagan, eh? <risa> bueno, eu teño constancia de que te escuitan, eh, eh, eh, por exemplo, desde Brasil, que, que di, dixo unha persoa de Endalí, que nos escuitan tamén, precisamente porque... porque ah, sí, eh, eh, Radio Roncudo remite o noso programa. O é Radio Radio FNE tamén. E entonces dicenos, "É que teñen varias cousas interesantes e unha delas esa falar sin cancelas na que comentou. Bueno, o case que a felicitación non é solamente por a túa comunicación, sino tamén porque Vela Fisterra sempre procura aportar ideas para que a xente poida asistir, que algúnas veces hasta n, n, Por moito que queiras, non podes eh, eh, alugar un, un, un cuarto en Velazisterra bueno, afortunadamente eso que nos gustaría que pasase os 365 días do ano non pasa, si que é verdade que temos un éxito eh, comedido como qualquer establecemento aquí da Costa da Morte con esa particularidade non que estamos centrados na cultura e na literatura e eu creo que, bueno, e bueno tamén na sustentabilidade e tamén nas mascotas sabes porque xa, nos, xa nacemos con ese ADN ¿no? mm -hmm. nos, desde o primeiro momento eh, as mascotas considerámoslas como membros da familia e sempre permitimos que viaxar nos mm. nosos establecementos non? Claro que... eh, pero bueno esos elementos diferenciadores si sí que cada vez hai máis xente que se fixan eles e mm. bueno, pois pues aí estamos nós para acaparar esa tensión nese sentido e todos aqueles que teñan esa sensibilidade ou que teñan mascotas ou que teñan libros publicados ou que quieran publicarlos pois pues aquí estamos si, es, si, sí, sí, fan pre presentacións precisamente desas persoas que que, es que se achecan ahí, que hoxe aproveite precisamente algunha desas presentacións para falar co, cos propios autores moi ben, bueno, unha cousa que tamén hai que destacar de, de Bela Fisterra é tamén vela Muxía que tamén ofrecedes cousas para que os, mm, os que asisten pois poidan visitar e poidan disfrutar non? Por, por exemplo eh, eses eh, paseos tan interesantes outro día vinche un que fixeche mm, o Montepindo sí. e pues vino por los medios mañá mañá Sí. Eh, imos subir ao Montepindo, mañá imos subir a Mormoa, mañá imos a subir ao Olimpo Celta da Costa da Norte. É ese espectáculo. <risas> Pero tan espectacular como é subir, é subir con Pepe do Fieiro. Eso, eso, eso, oh, es eso destacaba. Sí. E eu, de verdade, insisto, arrisco de ser pesado que todo mundo que teña oportunidade de subir con Pepe do Fieiro a Moa que o suba. Estamos falando dun home que xa cumpriu os 90 anos e celebrou o seu holi. cumpleanos. Arriba da Moa, vale? Carai. Celebrou unho, arriba da Moa coa súa filla das súas netas. Carai... E... Y bueno, eu quedei para o 91 cumpleanos, pero mañana vai subir con nós tamén. Mm. Vale? <risa> y él é coñecedor porque él foi pastor de cabras ah, durante 7 anos. Carai, carai. O sea xa que leva toda unha vida subindo a moa. coñece todas as pedras, coñece todas as lendas, coñece todas as cobas, coñece eh, a historia real que vivida na Guerra Civil, onde os que escapaban da guerra se, se agochaban, hubo xente que chegou a estar tres anos. Eh, na, nas cobas da, do, do Montepindo, nas cobas da Moa, para non ir a guerra, porque oh, non cara. querían ir a guerra. Oh, e todas estas historias xas conta Pepe do Fieiro nun agradable paseo de su vida de unha hora e media, dentro do Fieiro, cara. con unha estancia arriba, podemos estar o tempo que queramos, un media hora ou unha hora, e despois con unha hora e media de baixada, contando xa anécdotas e historias, e sempre quedará, para o recuerdo eso de... Eu subín a moa con Pepe do Fieiro Que por certo, ah, por certo ah, sí. Mentre non se diga o contrario Un servidor Fui a única persoa que fixe un programa da radio Subindo a moa con Pepe do Fieiro En directo Carai Bueno, pois pues eu terei terei que Teremos que, que copiarte E eh, eh, ah, ah, entrevistalo, que non? <risas> Obe, cando que irades Esta vosa entera disposición É unha É unha fermosa persoa que da gusto, bueno, eh, servicial, disponible, amable, pues, mm -hmm. y, y bueno, nada, ya te digo, para mañana te hemos organizado pues, otra subida, pues, y, y, y mañana estaremos a lo arriba, empezaremos a subir a las 9 y media, a las 11 estaremos arriba aproximadamente, escuitando expectantes y con pues, bueno con una ledicia enorme a Pepe do Fieiro contando todas esas maravillas alrededor redor dese máxico lugar que é Olimpo Celta Claro, claro que sí Bueno, pois pues, pues, xa nos pasarás o contacto de Pepe eh, eu, outro Pepe máis pero sí, por certo, eh, sabes o que lle llevo a, a pedir é eh, que, que, que nos explique mm, porque tamén ten o, o seu encanto ou polo menos uh, a min pareceme que pode, pode ser interesante o tipo de ervas o tipo de, de, erbas, eh, tipo de, de, de flores e eh, outras cousas que por aí seguro que, que algunhas aproveitanse para a ah, saúde e outras cousas así, non? Pues non te digo que non, eu que este persoero universal, suponho que algo de botánica tamén controlará pero non me metería un moito no fregado pero a mellor maneira de sabelo, como sabes preguntas que... non son indiscretas son as respostas, tanto preguntar sempre hai que preguntar claro, eh, se hai lo pregunteu mañan, que terei oportunidade de ver se si me lembro si, sí, porque seguro que sendo, a, a, sendo pastor pues algunha ovella se puría mal o, no, eh? seguro que botaría manda algúnas cousas que saberei, seguro que aprende vendería dos seus antigos altergos, pois para poder curála ou para poder darlle unhas fregas ou poder, mm -hmm. Todas esas, esas ervas seguro que no, no monte ou sea, no monte pindo seguro que que, que se acharían ou por ali, tal, e eu tal. que pensaba que se afalara de todo con Pepe do Fieiro, ese tema non o toquei pois <risas> pues é importantísimo tamén, verdad? Sí. porque os nosos sí, maiores os nosos maiores utilizaban moito eso, claro que sí, sí. bueno, Pepe Pepe eh, eh, mm, anuncia allí aos nosos ointes alguna cousinha máis eh, convidaos a, a visitarvos Pois mira eh, en breve colgaremos en redes ainda non o temos feito creo que será en breve eh, tamén algo en vela Belamuxía ao respecto de un cantautor semillano uh -huh. hospitaleiro eh, peregrino Arai que estes días está visitando a costa da morte. Pero bien. como ainda non fixemos nada, ainda non o temos totalmente perfilado, uh -huh. permíteme que sí, non me sí. promante a expectación que tamén, por, por por non te lo feito definitivamente. Sí, sí. Pero aí hai alguna sorpresa tamén para estes días. Uh -huh. Y si ti queres uh -huh. eh, para o mes de outubro, uh -huh. tamén chebo decir unha cousa e eh, vamos deixalo aí. Oye, que parezco eu este o sembrador de De, de, de, de proyectos inconclusos, pero... <ríe> Eh, que, que non se poden contar por agora, pero sabes que o día 12 é o día da hispanidade, non? Sí, e, sí. Sabes que hai reivindicacións aí do Colón Galego, non? Sí. E, bueno, sí, sí. Pois, como diría Mayra Gómezqued, ata aquí podo ler. <risa> Exactamente. <risa> moi ben, moi ben. Seguro que tens algún personaxe que, sí. que que participará dando a súa versión, ou polo menos mm -hmm. aportando documentación para que a xente se interese, seguro, seguro. Xa sei que eh, sí. Eu creo que se si non me falla... Si no me falla la intuición y las informacións que vamos recibiendo, va a haber novas que pueden ser espectaculares. Muy bien, muy bien. Sí, sí. ah, ah, ¿Lin en alguna ocasión, o por lo menos tengo conocimiento, de que hay algunos escritores y algunos investigadores de, de Pontevedra que te fa, que, que tenían trabajos publicados, eh, que siguen investigando en ese aspecto? Quente, <coughs> quente. Sí. Ah, algo, eh, algo eh, o sea, que non vou non vou desencamiñado No, no, vas, vas, cam, vas polo rejo, vas polo rejo. Muy bien, muy bien. Bueno, pois pues, sabes que te felicitamos e eh, que te desechamos todo a mellor nese teus empeños e eh, que continúes con esa tarefa tan engaiollante que eh, aproximar o, o, o, o, o fin do mundo, o que disste o acaba sí. do mundo a todos os que sa cheguen se cheguen aí. seguro que non soamente por visitas eh por percorrido, senón tamén por gastronomía que tamén que está ta ta en boa zona. En, en boa es que por... non, eu atrevería a decir que é o motivo fundamental polo que a inmensa malloría dos turistas, peregrinos, visitantes, excursionistas, se achegan a nosa terra. E que, ademais... Sabes, en... sabes que somos santuario de, de mariscos e de peixes. Por eso, como decías, somos... Mes... Non no eh, hai volta de folha. E eh, que son tanto, meses, meses que, de erre. Eh, meses con erre, exactamente. Eso, eh. que, que, que, que é curioso que, que temos que falalo e dicilo moitas veces. Hombre, o, dito, po, o dito popular de que, cando marisco está bo, Eh, nos meses con R e mm. curiosamente os meses con R son todos os meses menos os meses menos maio, xunio, xunio e agosto o sea, menos o claro, por tanto sí. convidamos a todos os que nos están escritando na radio a que cando venen aquí neses meses de Brán e marchas dicindo eso de que bó está o marisco, o que bó está o peixe ou as patacas pues, ou a horta, sí. invítalos a que veñan, non a, non cando está bó, sí. sino cando está millor. excepcional, como dingo os mariñeiros cando está en comida. Sí, sí. cando <risa> está, non cando está bó, sino cando está mellor. Sí. <risa> es, exactamente, e iso é es algo tan importante, tan importante que temos que promulgar os catro ventos, claro. porque non non todo mundo sabe eso, eh? Sí, non, non, sí, non todo sí, mundo sí. sabe que o marisco Eh, eh, cando hai que cando está excepcional uh -huh. de sabor é eh, nos meses con r Sí, sí, señor. Sí. aproveitado por decir, tomalo tó, pues tó, a fresquiña e aí o corón nesas terrazas extraordinarias bueno. ahí, en, y, eh, vendo esa posta do sol é eh, fantástica, sí. eh, eh, eh acompañado dun dun boviño albariño ou godello sí, sí, sí. Que, que tamén fai que se taste mellor, ¿no? Sí. A ver, por suposto, que vamos a ver que non ten Galicia. Esa é a pregunta. Que lle falta a Galicia? E estudaría para outro tema Pero a Galicia unico, o único O único que lle falta É a autoestima sí. Nada máis autoestima... o, o día que sepamos Que sexamos conscientes Do poderío que temos entre mans ese, de, ese día Haberá un cambio de inflexión na realidade sí, eh, Conto che un dato Nada máis sí, eh, sí. referente eh, Nos decimos Que en inverno aquí Ven pouca xente E non? Y, y, pero eh, a realidade é que ven pouca xente porque non organizamos nada todo o facemos en bran e por que todo o facemos en bran? porque cando temos a seguridade que a xente ven e aquí ven esta parte da autoestima se si non souberamos realmente o que temos entre mans faríamos que a xente viñera cando nos quixéramos claro, claro sin embargo, seguimos ofrecendo absolutamente todo nos meses de bran, fundamentalmente en agosto Claro, obviamente en agosto si post todas las celebraciones festas en eh, gastro, gastronomía en línea eh, o sea no hay tiempo material para ir a todos a todos los eventos eh, todos esos eventos de dos meses de brand eh, si os repartiéramos durante todo el año teníamosríamos festas todo el año claro pero y, y garanta, estaríamos garantindo de que asiente xente viñera noutra época do ano mira, mm. conto un detalle que tamén sempre digo ¿no? mm. eh, foi trinta e pico anos que se celebra a festa do marisco no Grobe sí. cando sí. empezaron a celebralo chamábanlle de tolos, imagino porque sí. decidiron facela en outubro trinta sí. e pico anos des despois como está o Grobe en outubro? carai enxese, enxese a tope pois pues esa foi unha aposta decidida e un exercicio de autoestima importante decir, para qué queremos nos dar marisco eh, eh, en agosto, que é cando non está en estado perfecto, vámoslo dar en outubro. Por tanto, o meu chapó, os meus parabéns para esses iluminados que por certo non nos coñecen, Algún día coñeceráilos, porque me interesa moito, porque forman parte desse discurso que eu quero desse relato que eu quero seguir transmitindo dende a Asociación de Empresarios de Turismo da Costa da Morte. Que as cousas non se fandan de un día para outro, bien, pero con bien. tempo con sí, onteson. Sí. É con gañas, e con autoestima sí. podemos conseguir todo o que queiramos. Porque, que? nos falta na costa da morte. O sea, Nada. Esa autoestima tense que trasladar tamén hasta no propio idioma, non? Que sí, que Sí, fundamentalmente, afortunadamente, afortunadamente somos moitos xa os que divulgamos o noso idioma. Que queda moito por facer, sen dúbida. Uh -huh. Sen dúbida, pero eu creo que o galego, o galego Home, nun, nunca se pode decir que está perfectamente, ¿no? Pero eu creo que non goza de mala saúde, dando claro. desde outro punto de vista, ¿no? Unidos uh -huh. somos un exemplo e vos os outros, ¿no? Uh -huh. O sea, estades estades na outra esquina da, da Costa da Morte, estades en Cataluña, estades en Barcelona e eh, estades falando galego. E non pasa nada E todo o mundo nos entendemos E a, a de que non pasa nada Estiman que se fale en galego Porque precisamente É no, claro. aumento e É cultu cultura Cultivar o un idioma Non é fa falar mal del Non, non, no, pero é que acabas de dicilo Acabas de resumilo perfectamente Cultivar, sí. cultivase sempre Claro A, sí, sí, sí. a todas horas claro. E o que non podemos facer e baixar a garda sí, sí, sí, sí. eh, Pois pues, Eh, Pepe, a que agradecemos moitísimo esta túa participación que sempre nos eh, recibes tan amablemente, eh, desecharche que continúes tendo moitísimos éxitos en todas as cousas que estás facendo. Eu, como sabes, eh, facémoslo con un objetivo común, que é dar a coñecer esta fermosísima terra para que nos sentimos tan orgullosos. Por tanto, ese convite que lle trasladamos a todos os vosos ointes para que nos visiten, porque... A Costa da Morte non defrauda nunca ah. e en calquera época do ano Agora í buscar o outono sí. e eses temporais, ese ese, ese, ese mar bravío, salvaxe que nos dán todos esos produtos, eso é un espectáculo tamén, que cando a xente quere ver a Costa da Morte sempre lle digo isto, cando ven en branco non lle digo, si marchades daqui sin ver un temporal, aínda non coñecedes a Costa da Morte. Ah, impresionante, impresionante, claro que si. Sí. Moi ben, un aperta grande, Pepe. Hasta... Un aperto moi grande un saúdo e atacando queirados. Facilito do Pepe de Fiel. Val. máis. Teño un aperto grande, está logo, está logo.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 galegos no bajo Bueno, estamos escutando unha cantiga da República, nada <risas> máis e nada menos. O hino de riego, sí. Bueno, sirvenos para recibir a un grande mm, artista, e <risas> ademais unha persoa que apreciamos moitísimo, Eduardo mm, Tatán. Sí, Tatán. Tatán, Cuña, para todos os nosos Eduardo, Eduardo Alberto Rodríguez Cuña. Moitísimas gracias por atendernos. Moi boa tarde. Hola, boa tarde os dous, encantadísimo de, de estar aquí e ser recibido con este maravilloso himno Hombre. de riego de riego da república claro, bueno, eu quería ofrecerse precisamente a, a recebimento con esta peza de música que se, está aí do fondo polo feito de que ti vas a ter un traballo ou vas a facer un traballo extraordinario vas ah. a participar nun traballo fantástico o día 14, non? que ten algo que ver precisamente coa república si, sí, bueno, en concreto coa República Portuguesa, neste caso. Uh -huh. Estamos a falar de territorios de, de liberdade que ven sendo un espectáculo enmarcado nas celebracións deste de, de ano 2024, na, no que se celebra o 50 aniversario da Revolución dos Cravos na República Portuguesa. Uh -huh. E aí aí estamos. Pero ti te, tes palabras para ese 14 de abril, non? digo Republicano, que dixete, teño entendido, a máis, eh, coito que fixete tamén un, un, un escrito, non? Sí, bueno, o escrito en concreto foi feito para a Assemblea Republicana de Vigo, non? Uh -huh. Onde presentamos o libro, eh, en Redondela, uh -huh. eh, onde un libriño onde hai discursos, pois, de moitísima xente que pasou para celebrado 14 de abril mm. eh, en, en Vigo ¿no? de, eh, organizado por la Asamblea Republicana de Vigo Ajá. Eh, bueno, ahí en este libro hay discursos de desde Jesús Alonso Montero Antón Veidas claro. eh, Carlos Núñez Opay por ejemplo Ajá. O, o incluso Mónica Camaño que es actriz, actriz sí. eh, este año, como me tocó a mí mm. como actor también pois eh, aí estivemos onte, presentando libro eh, pero en concreto o que falamos de Territorios de Liberdade é un espectáculo, unha coproducción eh, entre Tansalina Títeres que acompañía onde eu resido e bueno eh, Teatro Barasín de Poboa de Barasín e uh -huh. o Centro Dramático Galego sí, que tira. se vai a estrear o Vindeiro 14 o 14 de setembro en Matosiños ás eh, nove me da noite. Úese é un traballo extraordinario que é que vití que, que forma parte da comunicación eh, eh, da celebración da liberdade en sí no? da República per liberdade Da comunicación entre galegos e eh, portugueses. Sí. O espectáculo está dirigido por Kiko Cadaval Que vos conheces ben E yeah. yeah. escrito por Se Paredes mm -hmm. Que un guima Un guimaerense mm. Que reside en Moaña fai anos, uh -huh. E dedicas a, a escrita Teatral mm. Ele eh, mm, Escribe un texto Onde vai relatar A historia de adianto, xa, A historia de de os canteiros galegos uh -huh. que van a Portugal, e elevan a súa maleta a liberdade. Uh -huh. Entón entran en Portugal para, para reconstruir un un una, un monumento uh -huh. que existía para a liberdade, que está destruído e que nos vai conducir eh, esta muller esta liberdade que vai na maleta vai conducir a estes galegos por diversas episodios da da historia portuguesa uh -huh. que van facer co espectador recoñeza os uh -huh. antecedentes dende vano 1908 aproximadamente no que no que hai o resicidio, o resicidio en Portugal e eh, morre o que o, o o monarca é sí. eh, máis o príncipe morre os dous. Uh -huh. E a partir de aí vanse atopar en, en lugares eh moi Muy, bueno moi especiais de tabernas portuguesas pasando polo por um, casino de, de Poba de Barcín o, o, o casino nos inicios dos casinos en Portugal ah, e eh? en cada un deses lugares van a topar retazos da historia portuguesa que van a conducir para que o espectador saiba a historia portuguesa ata o 25 de abril que foi a Revolución dos, dos, dos cravos. cravos. E ti te, te honra o honor de, de, de ser o, o... en representación de Tancherina de ser o leitor, sí. non? Si, sí. bueno, eu eh, por razóns de, de saúde neste momento non estou actuando pero sí participando de, de este proxecto. y mm. participo de que maneira? pues pois participo desde o punto de vista da súa aos compañeros, na dirección, na escrita uh -huh. eh, moitas veces hasta gravando textos ou cancións que van sair no, no propio espectáculo Pois, os eh, nosos parabéns eh, felicitacións para ti e para todo o conxunto pero especialmente para ti, que saibas que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto sei terás no. moitísimo éxito Seino, seino <risas> eh, Vai a estar eh, tamén o espectáculo o día 22 Ah, ah que outro domingo en Poua de Barsín estades convidados eu vos mandaron un convite da Car propia compañía da, Car da, da mm -hmm. producción carai. para que teñades de man carai. por se si alguén pode acercarse a comer un pacallau a Portugal Ay, e carai. Y, y, y estar un acompañamento estar, fantástico e para... estar acompañado horas o, horas da tarde, carai. o día, o día 20, 22 que é domingo ás mm. cinco e media da tarde no Teatro Garret de Pobo de Barcín Pobo de Barcín que estaréis todos, Tancharina, Teatro Baracín o Teatro Dramático da Galego e, e, e bueno, seguro tamén Kiko Kiko estará aí tamén con vosotros, claro Si, sí, si, sí, Kiko vai a estar o día bueno, en este momento se está no ensayo sí, sí. eh, vai a estar o día 14 este, sí, sí. este sábado uh -huh. ali estaré eu tamén este sábado 14 ás nove e media no en Matosinho, no teatro e uh -huh. en Sae para Barcelona o Luz, creo, porque ten algunha actividade por aí e e despois eh, o Vintadóns voltará para estar outra vez con nós uh -huh. en Poa de Garcín aí andamos vai a ser fantástico, de verdade que é unha lástima mágoa que sea tan longe para nosotros sí. e eh, eh, que teñamos ahora, pois, pues, certa mm, Falta Actividade. de disponibilidade para poder chegarnos, pero seguro que será un, un acto fantástico. Non somentes por, por participación, sino tamén por, por o que significa ese territorios da liberdade, non? O que sí. ese significado extraordinario que, ademais, é unha reivindicación de de, de, de, eso, de que a República sigue sendo algo que nós poderemos ou que poderíamos eh, solicitar. Bueno, eh, sería algo fantástico que que se instalara unha república. Claro. Podelo decir así, alto claro, mm -hmm. claro. Pero claro, claro. que se instalara sempre e cando fora dun seito como fixeron os portugueses no 25 de abril. Sí, sí. Un seito pacífico, eh, un seito eh, institucional claro. como foi no 1931 establecida por... Eh, as urnas, non? Sí, sí, sí, porque pero, a xente ha pode votar por, eh, decidir a forma de estado que un que un desexa, ¿no? Eso sería maravilloso non? Por desexo popular, por desexo de todas as eh, entidades, decir, para que se poida votar, é que se si queremos rei, por pues, votámolo, que se si queremos república, votámola, é que o pobo se mm, se se mostre, se no... decida claro. eh a forma de estado que desexa, porque claro. Tambén considero que xa es está bastante obsoleto que o sangue sea o vínculo para hmm. que herden uns ou outros a se factura do Estado. ¿no? Sí, sí. Creo que te que esa a voluntade popular, sempre foi así, debería de ser. Creo que os portugueses eh, niso levannos un adianto eh, que foi conseguir, que podían ser de acordo, para que sucedera un 25 de abril ainda que les a tiñan unha república, pero daquela bastante ditatorial, non? Sí. Entón, creo que o noso no noso caso eh, estaría non estaría demais máis facer ese ese referéndum. Claro que sí, ademais sería unha proposta para que todo o mundo se, eh, se expresara libremente para que o que dices precisamente sí, territorios sí. da libertade dices libremente eliximos tal cousa ou tal outra eh, Claro que si sí. eso sería fantástico Además non dicen que o pobo é o que manda? ese o canto o canto eso, donoso, eh, da, da O pobo sea, que máis ordena que sí, dice sí. a canción, ¿no? sí, sí. Grando Grande vida morena, o pobo que, que máis ordena. ordena. Sí, sí, esta esa sí. unha canción maravillosa. moi vinculada sobre todo a Galicia, ¿no? uh -huh. sí. Porque creo que a música eh, nos vinculou moitísimo, no? De, de, Eh, Xoxe, Afonso, Xoxe Afonso, non? Xoxe Afonso, sí, sí, sí. Eh, A, a, a, a tan os seus días. Esa vez a extra precisamente en, en Santiago de Compostela, non a reunión aí na, na, na, precisamente na universidade. É, é, é, que que eso foi un, un fito especial, non? Sí, señor, sí. como se ve que eres un homenobo. Fantástico, <risas> fantástico, porque sí, sí que estuvo en Portugal e é certo que que a música eh, neste caso foi a esta peza que el compuso para como unha consigna, ¿no? para sí. comezar a Revolución dos Cravos. Eh, despois aumentaría a curiosidade da maioría dos aficionados á música por eh, galegos a Portugal mm. eh para eh, atopar pois pues, muitísima xente como Vitorino mm. ou Estron Sergio sí. Goliño, non? Sí, sí, Sente sí. que que realmente nos uns tout, sentimentos mm. a, a través da música, sí, sí. de portugueses e, e galegos. Sí. E é moi fermosa esta esta peza que se vai a estrear o día 14 porque mm. está basada o fala dos antigos canteiros galegos, non? Ajá. Que iban a a Portugal a traballar daquela. Uh -huh, uh -huh. E eh, eh, precisamente a pesa comeza cun telegrama que se, que chega a dous irmáns galegos do terceiro irmán que vive en Portugal, en Lisboa, uh -huh. que lle di daquela, claro. Estaba falando de susto de 1975, uh -huh. fo, eh, perdón, 74, que é a revolución portuguesa, uh -huh. no que lle chega un telegrama que di... Binde, stop. Ai chollo, stop. Ai, ai comeza, comeza a peza. E estes dous portugueses, estes dos galegos, si. marchan a Portugal, asunto do irmán, e van pasar toda esta aventura, non? Si. Onde se vai contar esta historia hasta chegar a, a, a conclusión de que 25 de abril foi a resposta necesaria para que a liberdade, uh -huh esa liberdade que foi construída por, neste caso, un, un títere, por iso traballámonos con, con eles, porque é unha boneca moi bonita que construiu eh, Pablo Giraldez Pastor, uh -huh. un grande colega noso, irmán duns dos colegas que traballa con nos en transarida de Andrés. Eh, fiso unha boneca que vos vou mandar unha fotografía que ainda aquí na radio non a podan ver, por lo menos a disfrutedes vos mm. de, eh, que esta moneca que vai na súa maleta metida é a liberdade que, les, que, que os vai conducir por Portugal. Mm -hmm. Fantástico, fantástico, eh, t -t eu, eu creo que unha historia que vai quedar moi bonita, vai ser un, como dicen os portugueses, vai ser un suceso. Amén. Eh, eh, creo que, que vai serlo, vai serlo porque o director eh, é excelente, a compañía Tatro Barasín Que está composta por Eduardo Faría da, eh? a, jo a Joana Torres eh, a Joana Luna a uh -huh. eso eh, Andrés Giraldez e Miguel Borines que van a estar en escena eh, creo que van vai resultar vai resultar que atopen esa xave da, da liberdade De verdad que sí, eh, un acto que será fermoso e eh, que ademais terá moitísima, seguro que eh, abarrotaré de estar a cheo ese teatro do no, Barsín, no te, seguro ah, Unha cousa seguro. Dime, dime. De En, en Matosiños, verdad? A estreia en Matosiños Sí bueno, o As nove e que... media da noite uh -huh. No teatro uh, agora non recordo o nome pero bueno, um, con consultar en internet Eh, territorios da, da liberdade Matosinho se aparece o teatro onde vai ser Constantino Neri me parece que é, non? Eh, exacto, mira eh... o <risos> A con Santino Nei. Pois, bueno. estás demais avançados que. Eu. Bueno, a verdad que precisamos que isto se poña se poida repetir tamén en Galicia porque compre que os galegos eh, se informen cada vez máis de novidades que avanzan os, os o que diste antes, sí. os portugueses están un poñiño máis adiantados que nós. Sí, bueno, estamos hablando no aspecto político, no aspecto republicano Claro Pero, eh, sí, que tamén estas colaboracións non? que foi moi interesante porque nos últimos tempos o director do centro dramático galego uh -huh. que, que da nova seración, podríamos decir, non? Frank uh -huh. Núñez eh, preocupouse moitísimo de que compañías galegas podían ter eh coproducións con outras compañías eh doutros países, no? en, incluso Cucas eh, fai estivo eh, en Irlanda facendo un traballo con, con colegas irlandeses. Eh Edu Borja de Santiago tamén ciriteiro. Estivo en Alemania, de, de feito acaba de chegar agora da Alemania para Núñez que tamén estiva di Bueno, pues colaborando, construindo bonecos porque son ticiteiros e uh -huh. no nos noso caso tan salida pues, trabajando con teatro de Baracín, que é unha xente extraordinária, super cariñosa uh -huh. e que teñen un excelente teatro en Poga de Barasín, que é o Teatro Garrete uh -huh. onde se famos ensaios na parte de baixo do propio teatro que teñen unas salas estupendas de ensaios onde se vai facer o diabitado Pois, un acto fantástico, por certo, eu quería facer un pequeno inciso, xa que ainda temos dous minutiños para poder falar contigo que, un, que un, dun, dunha cousa que, que nos deixes a coñecer moi interesante, é que ademais é fixo pública no FIOT de, de, de Galicia, non? Si sí. ah, que Abelino González Eso. é o novo sobrar de outono. Mm. Eh, creo que foi un acerto eh, Eu son sograr de fai moitos anos sí. eh, Comparto Comparto sograr Con outra moita xente mm. De Galicia no? Pois pues mira, Mónica Camaño Que sogra desa O Casilda, Casilda Alfaro sí. Grandes De, de, de Teatro de Montec Digo, perdón De teatro de ningures, uh -huh. mesmo Kiko Calabal, sí, sí. que está en ese hogar y y sempre se barajan varias persoas cada ano, sí, para que sí, poidan sí. ser compañeiras e compañeros nosos ne, nestas neste mundo do soñar. Sí, sí. E este ano, pois pues, como acerto creo que foi eh yo de una Abelino Gordales. Abelino que que, que, que sí, ten sí, unha trayectoria sí. extraordinaria, non? Entonces eh, súmase a esa nómina de grandes artistas que eh, grandes actores que que que bueno, o no Fiote de Carballo, pero, por certo, o Fiote o festival internacional fantástico que se celebra cada ano aí en, sí, en Carballo, non? Certo, certo, que por desgracia este ano non pude ir, pero bueno, Eh, no podo estar porque por, por ciertas razóns mm. pero sí que, que esti... falei outro día con, con Abelino e mm. estaba moi moi contento porque a transitoria de Abelino pois pues, é unha transitoria moi importante tanto no teatro mm. como no mundo do monólogo mm -hmm. porque de vista fai uns días o vim aquí no Porrillo no, no escenario na rúa Sí, sí. sabee eh, non, non deixa de estar nos espacios populares tamén para que poder chegar a todo o mundo e tamén no audiovisual tamén sí, uh -huh. é unha má importante. Sí, sí, era na televisión tamén tendo moiitísimo. Uh, sí, sí, moito o uh, trabalho en televisión. En televisión galega, polo menos, ¿no? uh -huh. en varias series, e eh, outras cousas así. A verdad que eh, temos pendente, eh, gracias precisamente a túa participación e o contacto que nos facilitas, es que sempre nos axudas a, a, a chegarnos a persoas importantes no ámbito da escena e no ámbito do, do actor, do autorismo, hasta da música tamén. Verde verdade... Me alegro que... moito, porque que me parece que a vosa labor de difusión ¿no? de, de, de, do galego mm. eh, fora daquí das fronteiras é eh, importantísima mm. eh, non diría só importantísima diría que sobre todo é necesaria ¿no? que se escoite falar galego que se escoite o que acontece na, no noso terruño mm -hmm. porque realmente eh, é necesario que, que persoas como ves sean presentes tamén ¿no? porque Eh, seguiremos en contacto eh, eh, eh, hai moito tempo por diante moitas cousas que falar mm. eh, moito moito que, que contar e eh, eh, dar a ver no, a xente Bu que galicia aspecto é moi eh, é importante contínuo. dar a coñecer e eh, eh, dar a ver precisamente pero non todos os artistas non todas as persoas que, que tratamos de contactar son receptoras ou polo menos se mm -hmm. deixan a... a, a por lo menos entrevistar ou falar con eles, non sabes? Algunos deles parece que teñen un, un representante especial e hai que pasar por... por, sí, por esa vía. <ríe> sí. Algunos, de verdade que sí, que digo cho, por experiencia particular, sí, sí, eh, algunos sí. deles eh, que fanse, rouseanse un chisquiño, ¿no? Eu cando me dín, non... mira, manda este correo electrónico e tal, digo vale, vale, vale. vale Bueno, eh, digo cho, un exemplo particular, ¿no? antes de antes de ese gran boom que, que, que tuveron hasta en Xogueiras falábamos con elas que, semana sí ou semana non a raíz, do, a raíz do seu boom pois xa non podemos contactar con elas, xa non podemos falar de verdad que teñen un, un filtro que, que, que, que é difícil xa de... non coincida con elas a cerveza dillo, ah, dio, dillo no, eu estou molesto polo feito de que ojlingue, eu... Mira, o, outro día fui grabar a una película que vai salir agora, pronto, que sí. que se chama La Infiltrada. Mm. Eh, está se fixou en Donosti, eh, conta a historia dunha muller que se infiltrou en ETA, uh -huh. eh, pois cando fora que desmantelaron o comando Donosti, eh, nesta película está Luís Tosar. Mm. Eh, fíjate que estábamos ali, estaba Luísa Mer Merera Maizeu, e facíamos de pais dun, dun galego civil. Aja. Uh -huh. eh, cando estábamos no catering, apareceu Luis coa bandeixa de comida e en canto nos viu correndo a sentarse con nós porque quería saber uh -huh. de cousas de, de que estaban acontecendo aquí. Foi uh -huh. unha conversa moi moi agradable, moi uh -huh. un home moi próximo, moi próximo tamén, sí, sí. que ojalá pois pues, eh, a ver o podades entrevistar tamén a él porque é un home moi próximo e, eh, sí, sí. eh, bueno, eh, non se subiu a cabeza eso, ese eso, eso. o asunto eh, esa vez podía ter eh, bueno, sentarse uh -huh. con seus companheiros de, de de na, na mesa normal pero veo correndo a sentarse con nós porque quería saber e uh -huh. me parece que esa curiosidade é a que fai as persoas sesa máis receptoras, ¿no? de mm. poidan contar cousas que acontecen tanto deles como do doutor do seu a do Claro que si. Sí. No, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu a exemplo desta enxogueiras por o feito de que, que me pasou, vamos, que pero tamén me pasa outra cousa, tamén extraordinaria, e fantástica e que eu admiro e adoro, non? Eu, por exemplo, nos poñémonos en contacto con Xavier Díaz, que coñece eh, sí. sí, bueno, pois, pois en cualquier momento, miro, non podo agora, non podo máis tarde, que tal? Dicir, acepta cualquier tipo de de momento para poder estar con nosotros mm -hmm. e ademais agradecio e, e sentímmonos moi mm, non sé a súa humildade e a súa transmisión é tan tan, tan, tan, tan xa acolledora xa dice, sí, hombre Para sí. vosotros cualquier cousa o sea é claro. tan, tan acolledora igual que a ti non moitas outros non pero, pero que hai algún que parece ser que mm, <ríe> subiron un escalón e agora pois pues, xa, xa. xa non somos a, a, os máis axeitados para poder falarmén non. Eso que me e, e incomoda hasta certo punto. Tam, Tampouco eu, eu vou buscando precisamente grandes... Ah, no, eh, no, eh, no, no, no, no, no. sei... Grande... É o que non se trata disso, se trata de comunicar e de contar. Exactamente. Non sí, no sí, se sí. trata do posto onde estes o de estar. Ah. Eh, se trata de, de creer tamén que, sí. que, que é necesario que, que Galicia está presente ¿no? sí. en, en todos os ámbitos. Claro, creo claro. que este foro de en, en este caso se es Rayos Andboy, ¿no Sí, si sí, sí. sí. pues, sí, que podamos falar das nosas cousas, ¿no? de Exactamente, sí, no claro. se nada especial nin que ser... Pues, sí. bueno, pues, pues eh, cando voivas uh, falar con Luís dille que nosotros estamos moi interesados en falar con él sí, que, cando sí. queira cando máis non solamente interesados en un efeito de que nos fale da música que ele é un grande eh, que lle gusta moito xa música, carren, no? sí, sí, música eh, eh, sí, por sí, lo tanto eh, para nos eh, emitir unha peza del tamén nos gustaría igual que fixemos coa túa peza que nos mandaches de verdad, a... ten razón, si sí, que fai... <risas> paiso misses recibimos sí. aí a pois pues este a sí, sí. a peza de de convoy que foi o, sí. o non entrou na carta ca foi si sí, sí. sí, eh bueno. eu agradecidísimo e, e nós tamén estamos oh, liando que idades por... acheando o meu teléfono tedes e eh, falamos ou ou tedes independente tamén por aí para sí. Sí, sí. Moi ben. Moitísimas grazas. e moitísimo éxito, Tatán, Eduardo. A, a verdad que bueno, foi un placer estar contigo e empregar este minutiños pois, recibindo noticias importantes. Lembradei vos o día 14 diante antes un plato de bacallao ah. despois da función do <risas> pues bon proveito do, do, eh, dos territorios da liberdade. Por, bon sí, proveito señor. con viño verde ou con albariño. Veña. <risas> Muy bien. La aperta, grande. Dicos para todos. Bien, Chao. Chao.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 nos no baix Bueno, Xulio, vámonos cerca de miña tierra. Vámonos. Y pegadiños pegadillos. Castroverde. Veña. Vámonos ir allí, que es una tierra hermosa, buenísima. Y plantanse bien las patacas. Vale. Y danse bien las castañas, danse bien todo. Vale, vale. Hasta las navizas. Bueno, <risa> pero vamos a hablar... Con, Gabriel, con Eduardo, ¿no? con un escritor, ah, hai un grupo de escritores en Castroverde. Eu os coñecín neste verán. Eduardo Carreira, non? Edu Carreira. Edu Carreira, poeta que nos admiramos moitísimo, é que lle escritor. Mismo. Vamos a liña. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Julio, boa tarde, Armando. Mo Qué tal por aí? Moitísimas gracias por atendernos. Benvido. Moi ben, igualmente, eh, boa tarda tamén. Boa tarda, <risos> moi ben. Por meira. Boa tarda. Bo, moi ben. Eh, en primeiro lugar, parece ser que últimamente, a parte do, <coughs> da poesía tamén os contos, eu eh? vim aí por... A, sí. a, a, a, a, o conto é a, Brux, a bruxa Matusalina, non? Sí, sí, sí. Eso, os contos están... conviven con, con cada escritor do, do grupo este que vos vou falar, dos novos de Gracián. Ah, <ríe> volvo, volvo a repetir, que a xente se entere. Sí, mira, eh, eu formo parte dun grupo que chamamos Grupo Creativo Literario, os Navos de Gracián. Os novos de Gracián. Eh, Os Navos de Gracián É un grupo que, bueno Somos aí unhas cantos amigos uh -huh. Se quere salvos así un pouquinho sí, da, de, sí. Claro, claro, historia Pois sí, sí. <ríe> pues mira, este grupo Que estamos ademais Cunha, cunha pila de proxectos preciosos Que agora vos conto uh -huh. Pois pues mira, está composto este grupo Por Jesús Trastorras Tamén uh -huh. de Castro Verde Conhece. Un home retirado do ensino que agora viaxe escribe auténticas maravillas, como seu libro de relatos Paseando Canguros, ou o seu feo Mario Silencio de Orballo. Ajá. Temos unha amiga bosa tamén, con nos, recientemente incorporados aos nados de Gracián, mm. que é Sonia Melón, rapazha creativa poeta, sí, de sí, Mondarín. Genial. Pero fincada ali en Terras de Ponteareas, ali na zona do condado. Sí. Ah. Esta molla ten un corazón maravilloso. Sí, sí. <risas> e xa ten... Xa ten feito un libro que é del Vai. da miña Xanela que me parece que presentou aí. Si sí sí, sí, sí. sí, sí. Xa, xa. Sí, coñecemola. Eh, eh, Fui moi amablemente nos recibiu e falou nos dese traballo. Xa, xa, xa. E é que é maravillosa. Eh, sí. bueno, son todos os do grupo. Xa xa xa xa xa xa xa xa tamén un ser de luz con raíces ancareñas uh -huh. e viviu moitos anos en BCRA pero agora reside en Pol, en Mosteiro uh -huh. Uh -huh. e escribiu o silencio de... o silencio dos seus ollos entre outras cousas que é un, uh -huh. Uh -huh. un libro bueno, fermosísimo uh -huh. temos outro recentemente incorporado o grupo que é Rafa Ramos outro mestre recentemente xubilado un filón literario, un fotógrafo bueno, sin par, eh, colaborador colaborador na revista Mondaricus, entre outras radios, tamén como a Radio Tui, tamén é eh, colega vos <risos> eh? sí. logo está Cone, Juan Morado que este home aínda que reside na Coruña eh, nado en Mondarix eh, este, este chaval fixo un libro increíble <risos> sí. eh, titulas as costas do Alén, eh, para min é un Una auténtica pasada. Eh, uh -huh. Además, muy bien ilustrado por una colega miña, que yo también hago ilustración, y flaira uh -huh. que Esta mujer hace un, unas cosas, bueno, muy propias de ella. Donde ves un dibujo de ella, sabes que es de ella uh, no momento. Uh -huh. Uh -huh. Temos también a Manuel Vázquez, que es un chico de balonga, que es un portento literario, un hombre que va por ahí con récord de vendas xa, con uh -huh. seu prazer da chubia prazer no da chubia, si sí, sí. falamos con él falamos con ele, e nos do prazer da chubia un traballo que está moi orgulloso del si, sí, si sí. ademais é un gran poeta, el di que non que le puro narrativo tal, pero non é certo, porque é un gran poeta de feito, recibiu este ano o premio Eduardo Pondal por Medulia uh -huh. Uh -huh. que é xo casi nada <risas> muy vale moi ben, ben. Outros dos componentes é eh, Eduardo Carreira Pero este o mazo grande por dentro por fora é meu pai Pero xa hai máis de 16 anos que morreu eh, Entre todos decidimos meter unhas poemas del, Pois era escritor e mm -hmm. poeta E mm -hmm. a título póstumo metemos aí unhas un, versos dele mm -hmm. eh, Foi un home que creou a revista sementeira era o director do Colexio de Castro Verde e tamén creou a radio eh, local Sementeira, agora xa desaparecida por desgraza, pero bueno. Vaya. Por pues sea unha mágoa, sí. Eduardo Carreira, mm, que eu penso claro. que son máis o máis toliño do grupo, eh. Bueno, bueno. O caso é que sempre coa intención dia... de bueno. dinamizar, e sacar algun sorriso. Eh... Vale. Eu digo unha cousa dios me poña diante un todo como a ti Un grupo Un grupo que denominades un, un grupo, que, que un grupo de literario, digamos ou ¿no? uh -huh. polo menos creativo sí. Somos un grupo creativo porque nos, agora xa vos conto porque mira eh, estamos inmersos agora nuns proxectos increíbles, pero para os que non sepan que non son os nabos de Gracián ou que Por, de donde ven ese nome tan peculiar, non? Eso te iba a preguntarte a continuación pero bueno, xa te adiantas ti preferi, pues, xa vemos, a ver, por que os nabos? Porque se dan moito aí? Ou... Estón falangueiros, eh? No, escoita, Edu, por que os nabos? Porque se dan moito en, en Castro Verde ou porque nesa zona eh, eh, son feiticeiros ou como? Non, toda a zona da montaña é unha zona, bueno, de feito din que lugo é unha potencia naval, non? Si, si, si. Isto nasceu da idea de Cone, nun dos do grupo, sí. porque alou polos tempos da pandemia, eh, despois de ver na TVG, no telexornal, eh, coa problemática que había de ERTEs, toques de queda, incertidume, corrupcións políticas, etc. Falan os medios todo desto du un minuto. Mas ande unha extensa reportaxe os nabos xigantes que nacían en Gracián, que é un pouco de Castro Verde, uh -huh. a 20 kilómetros do mundo. É por iso este noso primeiro libro, que eu penso que é moi entretido, sarcástico, humorístico e crítico, eh? ah, E este libro está moi ben prologado pola nosa amiga, tamén vosa amiga, Ángela Grafian. Ángela. Mm -hmm. Bueno, ou sea sí. que o título dese de grupo creativo deu como como resultado a publicación de ese libro os novos os nabos de Gracián, pero que ao mesmo tempo vos considerades vos o, o equipo de creativo os nabos de Gracián que ao mellor tamén sí. se poderá incorporar algunha persoa máis, seguro Home, oh, pois sí, seguramente porque agora acabamos de incorporar a Sonia e bueno, eh, a Rafa eh, eh, estamos abertos a, a, outra... a muchas máis incorporacións Porque de feito nos colaboramos con con case todos con co grupo Naviego, con Toño Núñez, con uh -huh. con os Mondaricos, con, con todos. Nós outros con, eh... con, con, con Lúa Nova, é eh, decir que tamén nos viastes algunha participación escrita sí. tamén. Loxicamente. Sí. Vos estades ao carón do que é a comunicación en galego e creativa tamén. Bueno, escoito unha cousa que te que quería comentar. Mm, eh, tendes previsto ou polo menos está en en, en, en, en, en previsión a creación bueno, a escrita do doutro do libriño máis. Sí, por suposto, mira. No? Agora estamos preparando eh, o que van ser as pautas do seguinte libro, coas novas incorporacións, uh -huh. non? Uh -huh. eh, estamos, bueno, eh, vamos a facer un par temos un par de proxectos agora iminentes que son unha pasada. Uh -huh. Un deles Eh, Coñecemos hai pouquinho a Antonio Rei, Que foi un, un home que emigrou aí, eh, Emigraron os pais e os avós Ali para a Argentina E este home, de maus dos avós Rescatou o idioma galego para ele uh -huh. Entón eh, Fixo un libro Que se titula Son Galego uh -huh. Está Antonio Rey eh, Fala en galego, ven todos os verans Temos contacto con ele É un home maravilloso Adora a nosa cultura, que é a súa a lingua eh, eh bueno, eh, o grupo Nabos de Gracián pensamos en publicar este libro son galego xunto con Medulia Editorial. Ah, ese é o primeiro proxecto que temos, editar ese libro, que saia as librerías, eh, que uh -huh. a xente poida adquirilo. Poida ver como unha persoa afastada tantísimo tempo, eh, tantísimos quilómetros da súa terra Rescata o seu idioma Con tantísimo cariño Que de verdad que pon os pelos de punta Ajá, muy bien. O xeja, proxectos que están moi relacionados Con publicación e con reivindicación De persoas que que teñen moito que ver con nos seu idioma ¿no? eh, Si, sí. eh, logo, bueno, temos, bueno, este último proxecto Do que vos vou falar agora Isto é xa unha pasada bueno, Vamos a, a colaborar E apoiar ao grupo este de migrantes Chegados a Lía BCRA desde Mali. Mm -hmm. Anda. Eh, a nosa intención é interactuar con eles para chegarlos aos nosas costumes, do ao idioma, aos nosas costumes todas, e nos tamén aprender das súas costumes, e eh, así tamén da súa fala. En este chegamento faremos un libro en común con eles, para que podan reflexar os seus sentimentos, as súas vivenzas, os seus sonhos, eu penso que é unha pasada de, de proxecto. Hombre, entando eh? ou seja, <coughs> proxectos que teñen moito que ver co, coa creatividade e cos intercambios culturais que ah, se poden ah, chegar a realizar e, ta, coas publicacións, lóxicamente, non? Por suposto. Ademais, este grupo de refluyados ven eh, de aquí ya lo digo también eh, eh, precisa ayuda en todos los ámbitos, ¿no? Ahí hay una ONG que se llama Rescate, dirigida por Branca Villar otra poeta eh, de Vilalba mm -hmm. que me parece que también te he desfalado con ella ¿no? sí, sí, sí, sí. Vale, vale. Eh, andamos así todos un poquito en la ayuda de toda esta gente que llegó aquí a Becerra bueno Intentaremos tocar outros sitios, pero vamos paso a paso. Uh -huh. eh, teremos o, agora en breve, xa falamos co concello de BCRA, que nos pon moita ajuda para para contactar con eles. É eh, eh, bueno, interactuar juntos. Uh -huh a este proxecto que será un libro en común con eles fantástico, fantástico unha cousa interesantísima feito de que vos xuntedes ou vos xungedes para poder levar adiante cousas que teñen moito que ver coa nosa cultura non porque o fundamental é poñer en valor ese, eso que que, que, que que levamos dentro non? que o sí. noso povo ten en común e que sirve para poder dar a coñecer. Pois as nosas mellores participacións, non? A nosa proposta é eh, eh, amosarlle unhas mãos abertas que cheguen aquí, eh, reciban abrazos, apoios, eh, que non se vechan sós, trocar esas caras que traen incertidume claro. por unha un sorrisos, vatia, que tampouco é eh, moito máis o que podemos ofrecer sí, sí, dar, pero Si sí, sí un apoio mm -hmm. home Moi ben, moi ben. Pois ten, ten que ser vosete con... generosos. Claro que si, sí, es, é o que se busca, eso é fundamental, io que se te, ten que chegar a é o obxectivo final de cualquier eh, persoa dentro da sociedade, non? Ser bo ese generoso. Sí. En Desde en cont... logo esa unha pauta do, do, do grupo ponteiro, podo falar por todos eles que nos amamos a nosa terra, amamos o rural, defendemos a nosa cultura alo por donde vamos, estamos namorados da, da nosa lingua e do noso ser galego. Claro, claro. Sí. Ten en conta que falando con nosco desde aquí, sí. pois ides a ter moita sorte, eh, nitos éxitos. Sorte, non? Home, eso é todo con vos, porque eso de son desos talismazos. <tose> eh, eh, <tose> <tose> well, Vais re... well, moita xente que non lo repite, sí, sí, é certo, de verdad, eh, a verdad que, bueno... Tomámoslo como broma nun principio, pero temos unha lista bastante ampla de, de persoas coas que estivemos fal, tivemos a sorte de falar eh, que, bueno, pois pues, despois eles mesmos tiveron éxito ou, ou publicáronlle un libro ou foron capaces de, de, de cadar, pois, pues, algún premio. A verdade é que, bueno, pois pues, eles ben, pois, pues, lóxicamente, porque senón non, non teríamos esa <risas> eh, esa... Mm, esa lista, non? A verdade é que mm, tomámolo como no, mo broma ao principio, pero gusta saber que, que todas esas persoas, ou polas persoas que, que, coas que falamos, teñen un grande eh, por vir eh, eh, que, que, que, que, que acadan premios e éxitos. É, xa non, non é só buscar premios e éxitos, é, é ese premio que levamos cada vez que facemos así algo en común, mm. como é saborear a, a amizade É. tomar un um vídeo xuntos en ah. falar dos novos proxectos e todo iso enriqueceo sí que é o que buscamos cada un um de nós non vamos. Uhum con pretensións hai de fama por exemplo de tal disfrutamos do que facemos. Sí. eso podo po por todos que mm. o temos falado que Noravoa. Norabora e felicitacións moitos parabéns de verdade que Edu por certo páslle esas felicitacións a todos os compoñentes dese equipazo que nos acabaaxe de presentar e que que, bueno, que veñan moitos máis que cuantos máis seamos non somente máis traballaremos sino que tamén poderemos rir máis. Eles, xa digo, están dispostos a colaborar uh, con vos, bueno, con calquer medio de comunicación e tal, porque somos así, estamos abertos a, precisamente a, a espallar un pouquinho de, da nosa... do que podamos poñer en prol da cultura, en prol da nosa fala e, e, e, e a disfrutar todos xuntos dela ese é o noso teima precisamente de, de dar a coñecer cousas de cando can en vez que nos venian visitar aí co Mediterráneo o mellor tamén se pode pro, pro, pro proponer que en algunha ocasión algún deles se ache por aquí a e entonces os galegos do Mediterráneo seremos capaces de recibilos e propoñerlle pois a, a presentación de algún libriño ou de algunha cousa que estean a facer nalguna en das entidades galegas que aquí mm, reciben con moito cariño e eh, agradecemento a cualquera das persoas galegas que xa aquí xegue. Bueno, eu este verán eh, comprometime con un home da radio que vos conhece delo tamén porque te delo hai ao lado. Sí, sí, sí. <ríe> Señor Armando, comprometime que o meu primeiro libro en solitario que está próximo a, mm. a sair pois pois a exclusiva vai aí aquí en Radio Sanboy, por supuesto. So pois ou en Radio Cornellà, calquera da das dúas estas serás moi ben risado, a dúas, ou unhas dúas. <ríe> Eu non te o que sí que... Que quero é que me entrevistes vos que me sinto moi a gusto pois <risa> pues, pues nós tamén é dicir que, si que he compartido eso o, o, a felicitación Yo ao mesmo tempo o, o agradecemento non? Nos nos non somente que nos axuden sino tamén que os que nos o, escoitan e os que nos reciben pois sean tan agradables como nos intentamos ser con eles de verdade que eh, para non ser un placer e unha honra xervos aquí na nosa humilde radio. oye pero que eh, me digas como pasache en Navia, se xerero algún otroita ou non. Ah, Mira, uh. en Navia eh, estuvemos ali eh, arropando un pouquiño un pouquiño moito, a Toño Núñez e aquela xente de Navia que nos adoran, eh, nos adorámoslos, acabamos tenando xuntos, carai, eh, E cantando juntos porque eso ya eh, tú vas conociendo gente eh, poetas, escritores de toda Galicia de Asturias, de Portugal mm -hmm. eh, acaba conociendo acentos de personas mm -hmm. eh, eh, eh, ningún es mejor que otro pero mm -hmm. es que aquel grupo de Navia Aquello é que, que son tremendos, eh? Acabamos cantando de noite, o pedo unha gasolineira Donde cenamos unhas junas, cousiñas a tomando uns viños, eh, oh, desfrutando do do noso. Si, sí, señor. Por moi bem. é o que de deso de, de se trata, disfrutar eh, compartindo, non? Exactamente. Despois de haber feito esas cousas, pois mm. Compartir estes estos, estos anacos uh -huh. de vida Claro que sí, sí eh, Como o día que coñecín Bueno, coñecín armando Por uh -huh. eh, Por la radio, non? é sí. eh, Por oídas, moi boas oídas de vos uh -huh. E eh, tuven a sorte De coincidir contigo en Castro Verde uh -huh. Este ano E xantar o teu lado Diches meti antes a min E a ti <risas> Moi E eh, é raro que eu son moi grande. <risa> moi ben. Pois eu, eu non puiden estar teño teño de bezo de se eh, eu coido que ese anequiño Morriña, non? De, de disfrutar Galicia. Cada ano iba dúas ou tres veces e este ano non puiden ir aínda ninguna. E entonces, eh, bueno, pois parece que, que teño eso sí. de de de na miña na miña forma de ser ou no no meu Uh, sin, a sí. verdade é que intentarei, intentarei antes de que finalice o ano, pois pues, achegarme pero que desexo que todo o que empreñidades teña éxito e que o levedes adiante con, con, con a garima Nada, un día tes Muy que vir conmigo xa sabes Habitación tes ay, ay, que, Quereme levar a Fonsagrada esteón? home <risas> pois pues, claro que sí pero hai que parar en Castro Verde Bueno, vale. En Castro Verde teño que ir comer o, o caldo de, de navizas. Claro que sí. Bueno. Caldo de navizas de Maribel ten que ter un premio. Eso sí. Oye, como se chama o bar de Maribel? É eh, o Pereira. Restaurante Pereira en vale. Castro Verde. Ah Pois ben, eu... Eh, seguro que qualquer cousa Ainda que sexa tan só un vaso d'auga se, Seguro que disfrutaría Estando aí cando vós Porque cada vez que vou a Galicia de, As pilas re, renovanse É recargas, verdad? Si, si, si Bueno, eh, Edu, algunha cousinha máis? Ou xa deixamos Oye, aquí mira. Eh, se tedes medio minuto claro, claro, claro Pois pues, vos ler un mini poema de meu pai, a ver que ah, vos parece, vale? pois pues este, <ríe> onde? Claro. Eh. para xento de teu pai vamos vamos a escoitar con inmensa dedicación veña, adiante cando queiras titúlase xa é verán hmm. verde da lomba, novento xa é verán un paxariño rompo silenzo xa é verán Castelo de pedra, pintado nun lenzo, xa é verán. Castro Verde, é o sol, é máis o alento, xa é verán. Que vos pareceu? De maravilla, de maravilla. Que xa é verán, xa é verán. Sí, sí, sí. Ainda que está rematando, pero xa é verán. De verdade que Castro Verde tamén tenga algo que ver con verán. Castro Verde e ten o verán Tenho todo en común Por suposto Título xa é verán, non? Si, sí, o título é xa é verán Pois herdaches un poqueño De traballo de, de, ser... de teu pai e de teu avó Moi ben, moi ben Pois pues, si, sí, eh, eso son Son cousinhas que van por dentro sí, <ríe> Pois pues, alegro moito Unha aperta grande Pois pues, ma... Mando pois unha perta eh, a todos os ointes, eh sobre todo ás acernas que teño aí o lado vosori sí. en Barcelona e en Sanjugat. Moi ben. Pois <risas> já pues... temos que entrevistar a unha delas. Si, sí, con María xa te desfalado. Si, sí, eh, que ademais axudou, mayor, axudou nos a facer a... cousas interesantes no, no noso premio de poesía, si, sí. Roserida Castro non te des carreiras para que faga falta moi ben ti tes os nosos programinhas a vosa disposición para que que irades tamén moitísimas grazas, Edu moitísimos éxitos e até máis vernos grazas a vos eh, unha aperta pero fonda despedimos un que confuxan os ventos Ven, unha aperta fonda para ti unha aperta fonda para ti Bueno, señoras e señores, hasta aquí o programa de hoxe Xoleo Queridos ointes, ata xoves que ven Así que, amigas, amigos Que anoite se xo vos o descanso Arrúa a Rúa vosa liberdade E dico xoves que ven